Озвучено книжкова хмаринка. Акт четвертий. Ми дивимося на Мейнстріт у напрямку до центру міста, і ось з'являється світло фари, і чується осине гудіння снігомобіля, що наближається. Це їде Урсула і Джоанна, що вчепилася в неї щосили, щоб не впасти. У середині сарая комори чується голос Кет. «Очайника ручка, очайника носик, за ручку візьми та постав на підносик». У дверях зупиняється Люсьєн Фурньє, за ним стоять Аптон Белл, Джонні Гарріман, старий Джордж Кірбі та Санні Бротіган, і обличчя їх усіх вражені жахом. А Кет сидить у кутку, хитається туди-сюди, закусивши власні пальці, і обличчя її, заляпане кров'ю, цілком порожнє. «У чашку налий підсунь нам під носик, у чайника ручка, у чайника носик!» Люсьєне із зусиллям вимовляє. Ходімо. Допоможіть мені відвести її до хати. В офісі Майка Кірк запитує. «А цей напад, що це з ним було?» Майк хитає головою. Він не знає і повертається до Робі. «Коли ти його побачив, мав тростину?» «А як же? З великою срібною вовчою головою на набалдешнику. І вона була закривавлена. Мені тоді стукнуло, що саме цим він... він...» Чути шум снігомобіля. У зарашіченому високому вікні промайнуло світло. Урсула під'їжджає до задніх дверей. «Де ваша палиця, сер? Де вона зараз?» Відповіді немає. «Що це таке? Чого ви хочете?» Лінош не відповідає. Джек Карвер та Кірк Фрімен ідуть до задніх дверей подивитися, хто там. Хеч чудово тримає себе в руках, але йому все страшніше і страшніше, і це помітно. Зараз він обертається до Майка. «Не ми ж його забрали з дому Марти. Це він дав нам себе забрати». «Можливо, він хотів, щоб ми його взяли?» «Ми можемо його вбити», – пропонує Роббі. У приголомшеного хетча очі лізуть на чоло. Майк, якщо і здивований, то набагато менше. «Ніхто не знатиме», – продовжує Роббі. «Ми знатимемо», – відповідає Майк. «Я тільки говорю, що ми могли б, а може, ми й маємо». «Хіба тобі, Майкле Андерсоне, не спало на думку те саме?» Снігомобіль «Люсьєна» Зупиняється біля напівзасипаного снігомобіля, на якому прибули Джек та Кірк. Урсула злазить і допомагає злісти Джоанні. Над ними відчиняються двері на вантажний майданчик, і там стоїть Джек Карвер. Хто там?» – запитує він. «Урсула Готсо та Джоанна Стенхоуп», – відповідає Урсула. «Нам треба розповісти майку. У нас там у сараї». Вимовляючи ці слова, Урсула піднімалася сходами, і тепер вона бачить загорнуте тіло, яке витягли сюди на холод. Джек з Кірком обмінюється поглядом, в якому читається «О, чорт!». Джек намагається взяти її за руку і втягти до будинку, поки вона ще не розглянула. «Урсула, тобі не варто зараз на це дивитися». Вона виривається і падає навколішки біля загорнутого трупа свого чоловіка. Кірк кричить через плече до офісу. «Майку, іди сюди!». Урсула нічого не зауважує. У дверях з'являється Майк, за ним Хедж. Майк одразу оцінює ситуацію і каже дуже м'яко. «Мені дуже шкода, Урсула. Вона не помічає, тільки стоїть навколішки, тримаючись за залатаний чобіт і плаче». Майк нагинається, обіймає її за плечі та допомагає їй встати. Увійди в будинок, Урсі. Ходімо туди, де тепло та світло». Він проводить її повз Джека і Кірка – Джоанна йде слідом, кинувши швидкий погляд на чоботи, що стирчать і тут же відвернувшись. Джек і Кірк заходять останніми, і Кірк зачиняє двері, залишаючи зовні ніч та бурю. Будівля мерії в хмарах снігу, що клубиться. На кухні в будівлі мерії сидить на табурецці Кет Уізерс, загорнута в ковдру і дивиться порожніми очима. У кадрі з'являється Малінда Гетчер. В руках у неї волога ганчірка, якою вона починає м'яко і ласкаво витирати бризкі крові з обличчя Кет. «Місіс, Хетчер, я не знаю, чи можна це робити», – каже Санні Бротіган. «Це ж речовий доказ, чи щось таке». Поки він це каже, камера від'їжджає, і ми бачимо натовп, що зібрався очима, скупчився біля стін кухні і в дверях. Поруч із Санні, з його великим черевом і кислим настроєм, стоїть його друг Аптон Белл. Ще видно Лісіна Фурньє та інших, які були з ним у сараї, і ще Джона Стенхоуп та Енні Хастон. Мелінда секунду дивиться на Санні з мовчазною зневагою і продовжує протирати зловісно нерухоме обличчя Кет. Місіс Кінгсбері стоїть біля плити, а полоником наливаючи бульйон у кавовий кухоль. Вона підходить туди, де сидить Кет. Випий, Катріно, це тебе зігріє». «Ви б приправили його щурячою отрутою, місіс Кінгсбері», – каже Аптон Белл. «Це її зігрів як треба». У натовпу проходить тихий гуркіт згоди. І Санні голосно сміється з тонкого гумору свого друга. Мелінда дивиться на обох з попиляючим поглядом. «Аптон Белл», – каже місіс Кінгсбері, – «заткни свою невиховану пащу». Санні заступається за приятеля. «Ви з нею гасаєте, ніби вона йому життя врятувала, а не підкралася ззаду і проломила голову Знову гуркіт схвалення. Крізь натовп проштовхується Моллі Андерсон. Вона дивиться на Санні з неважливою зневагою, яку він не витримує. Потім на Аптона, потім на інших. «Забирайтеся звідси всі», – вимагає вона. «Тут вам не театр». Вони злегка мнуться, але ніхто не йде. Моллі каже трохи більш уризонюючим голосом. «Ви ж знаєте цю дівчину все життя. Щоб вона не зробила, дайте їй бодай дихати». «Давайте, хлопці, ходімо». «Вони впораються», – це каже Джона Стенхоуп. Він явно професіонал, можливо, юрист, і має достатньо авторитету, щоб народ потягнувся до виходу. Тільки Санні та Аптон пручаються течії ще хвилину. «Ходімо, Санні», – каже Стенхоуп, – «давай, Аптон, ви тут нічого вдіяти не можете». «А можна відвести її до констебля і засунути в камеру за вбивство?» «Ага, ідея привела Аптона у захват». Там, здається, вже зайнято, відповідає Стенхоуп. І потім вона начебто не збирається вириватися та бігти. Він робить жест у бік дівчини, яка впала, вибачте за каламбур, майже в кататонію. Вона не помічає нічого і, можливо, навіть не знає, що відбувається. Санні розуміє, що має на увазі Стенхоуп і човгає до виходу. Аптон за ним. «Дякую, містер Стенхоуп», каже Моллі. Тим часом місіс Кінгсбері відставляє кухоль з бульйоном. Справа безнадійна. І дивиться на Кет. «Немає за що», – відповідає Джона Стенхоуп. «А ви моєї мами не бачили?» «Я думаю, вона готується лягти спати», – відповіла Моллі. «Ну і добре». Джона Стенхоуп притуляється спиною до стіни. І на обличчі, і в позі його можна прочитати. «Господи, той день!» У залі засідань Марії нікого немає. Ні на помості спікера, ні на лавах, але дехто в нічному одязі ходить бічним проходом. Єдина жінка з поміж них стара Кора Стенхоуп, самозвана королева Літл толл Айленда. У її руці сумка з умивальним приладдям. Назустріч їй проходить літній джентльмен Орвіл Бучер. Він у халаті, у білих шкарпетках і в капцях. У руці у нього футляр із зубною щіткою. «А, привіт, Кора! Як у Скаутському таборі, правда? Ще тільки треба повісити простирадло на стіну і показувати мультики». Кора пирхає, задирає ніс трохи вище і проходить, не сказавши ні слова, тільки кинувши шокований і обурений погляд на кальсони, що явно виднілися між шкарпетками і краєм халата з начосом. За будівлею мерії стоїть невелика цегляна будівля, і гарчання двигуна дозволяє дізнатися в ньому генератор. Раптом рівне гарчання переривається, мотор чхає. У залі засідань блимає і починає спалахувати і гаснути світло, і двоє старих піднімають очі вгору, і решта теж. «Спокійніше, Кора», – каже Орф. «Це наш генератор прочищає горло». Зовній кашель генератора припиняється і відновлюється рівне гарчання. Усередині знову запалюється світло. «Ось бачиш», – каже він, – «горить яскраво, як тобі хочеться». Він просто намагається дружелюбно спілкуватися, але Кора реагує так, ніби він намагається вкласти її на одну з цих жорстких лав, з брудними намірами. Вона проходить повз, не сказавши ні слова, задерши носа ще вище звичайного. Наприкінці проходу дві двері із зображенням чоловіка та жінки. Кораштовхає потрібні двері та входить. Орф дивиться їй услід вона його радше потішила, ніж образила. Доброзичливо, як завжди, каже він сам собі. Іде до сходів, що ведуть униз. У офіс констебля з дверей магазину входить хеч обережно тримаючи перед собою тацю, на підносі дев'ять пінопластових чашок із кавою. хоч ставить піднос на стіл Майка, нервово поглядуючи на Урсулу, що сидить за столом Майка з відкинутим каптуром розтебнутої парки. Вона все ще приголомшена. Коли Майк пропонує їй чашку, вона бачить її не одразу. «Випий, Урсулу», – каже він, зігрієшся. «Здається, я ніколи не зігріюся», – відповідає вона але бере дві чашки і простягає одну Джоанні, що стоїть у неї за спиною. Майк бере чашку собі, Роббі передає чашки Джеку та Кірку, і Хедж дає чашку Генрі. Коли всі вони розібрані, на таці залишається одна. «А, дітько з ним, – каже Хетч. – Хочете чашку кави?» Лінош не відповідає, тільки сидить у своїй улюбленій позі та дивиться. «У вас на планеті кави не п'ють, містере?» Запитує Робі, готовий зірватися. «Розкажи ще раз», – просить Майк Джоанну. «Я вже тобі п'ять разів все розповіла. Це буде останній, обіцяю». Вона мені сказала. «Здається, ця тростина з вовчою головою мене змусила це зробити. Я б на твоєму місці її не чіпала». «Але ти сама тростини не бачила. Ні з вовчою головою, ні без. Ні, Майку, що ми робитимемо?» «Чекатимемо на бурю». «Більше ми нічого вдіяти не можемо». «Моллі, хоче тебе бачити. Вона мені наказала тобі це сказати. Сказала, щоб ти поставив охорону та поїхав до неї. Ще сказала, що візьми стільки чоловіків, скільки тобі треба. Їм там сьогодні однаково нічого робити». «Це вже точно, – погоджується Майк». Хвилинку мовчить, потім вимовляє. «Хеч, вийдемо на хвилинку, потрібно поговорити». «Вони йдуть до дверей, що ведуть до магазину». Майк нарішуче зупиняється і озирається на Урсулу. Як? Нічого. Вона виходить. Урсула зауважує, що Лінош дивиться на неї. На що це ви дивитеся? Лінош продовжує дивитися, трохи посміхається і раптом співає. Учайника ручка, учайника носик. У дамській кімнаті мерії біля умивальника стоїть Анджела Карвер у м'якому симпатичному халаті та чистить зуби. Із закритої кабінки у неї за спиною доноситься шарудіння матерії та клацання гумок. Це перевдягається кора. І вона співає. «За ручку візьми та постав на підносик». Анджела дивиться в той бік, спочатку здивовано, потім вирішує посміхнутися. Останній раз полоща рот, бере сумку з туалетним приладдям і виходить. Відразу за цим з кабінки виходить кора в рожевому халаті до підлоги. І в нічному ковпаку. «Так, саме так. Свою сумку вона ставить на умивальник, розтібає та дістає звідти крем і співає. «У чашку налий і підсунь нам під носик!» В офісі констебля четверо чоловіків та дві жінки дивляться на ліноже з подивом та занепокоєнням. Він робить рухи, ніби маже обличчя кремом. «У чайника ручка, у чайника носик!» «Він зовсім з каже Генрі Брайт, не інакше як...» Біля м'ясної вітрини у магазині стоять Майк та хеч тут темно і тривожно, і світло лише від вітрини для м'яса. Я тебе тут ненадовго залишу старшим, каже Майк. Знаєш, Майку, дуже не хотілося б. Ненадовго. Я хочу відвести жінок до мерії на всюди ході, поки він ще їздить, перевірити, що з Молі все гаразд, і показати їй, що в мене теж. Ральфіт смокнути у щічку. «Потім я завантажу в машину всіх мужиків, від яких може бути якась користь, і привезу сюди. Сторожитимемо його по троє або по четверо, поки не скінчиться буря. По п'ятеро, щоб почуватися спокійно». «Мені спокійно не буде, доки він не буде в окружній в'язниці в, в Деррі», каже Хеч. «Розумію», – відповідає Майк. «Хетвізерс, не можу повірити Майку. Вона не могла б вдарити Біла. Я це теж знаю». «Хто тут когось тримає під арештом, ти можеш сказати?» Майк дуже-дуже ретельно обмірковує питання, потім хитає головою. Ну і бардак зітхає хеч. «Ага, ти тут зробі Робі порозумієшся. А що робити?» «Передай від мене привіт Мелінді, якщо вона ще не спить. Скажи їй, що в мене все гаразд». «І Піппі -пі поцілунок». «Обов'язково. Ти надовго?» «Сорок п'ять хвилин. Може бути». І привезу з собою повну вантажівку мордоворотів. А поки що в тебе тут Джек, Генрі, Робі, Кірк, Фрімен. Ти думаєш, це нам допоможе, якщо цей тип почне танцювати рок-н-рол? А ти думаєш, що десь на острові зараз безпечніше?» Хедж думає, потім хитає головою. Враховуючи Кет та Білі, ні, не думаю. Майк прямує в офіс констебля, Хедж за ним. Крупним планом лінош. Він втирає в щоки невидимий крем співаючи. «У чайника ручка, у чайника носик!» Кора в туалеті Мерії втирає крему щоки, накладає нічну маску і співає «За ручку візьми та постав на підносик!» Вперше з моменту, як син та невістка її сюди привезли, вона задоволена. У дзеркалі відбивається туалет, зараз порожній. Знову блимає світло, мотор забарахлив у генератора. Голос кори у темряві. «Та пропади ви пропадом!» Світло запалюється, кора з полегшенням повертається до втирання крему у шкіру і раптом зупиняється. Притулена до кахельної стіни під сушаркою для рук стоїть тростина Ліноша. Щойно її не було, але вона відбита в дзеркалі. Крові на ній немає. Срібна голова привабливо поблискує. Кора дивиться на неї, повертається і йде до неї. Крупним планом Лінош він вимовляє. Як тата! -та? Біля столу Майка стовпилися чоловіки. За столом сидить Урсула, поряд з нею стоїть Джоанна. Ніхто з них не помічає повернення Майка з Хетчем. Усі зачаровані пантомімою Ліношу. «Що він робить?» – запитує Джоанна. Урсула трясе головою. «Чоловіки з пантеличені не менше. Кора в туалеті бере тростину». «Як тата?» Майк і всі інші дивляться на ліножа. Він не звертає на них уваги, він працює з корою. Стискає два невидимі предмети по одному в кожній руці та повертає. Притискає щось великим пальцем униз. Потім зображує копання у сумці та вибір невеликого предмета, який затискає у лівій руці. Хора кладе батько тростину кінцями на два сусідні умивальники і повертається до того, у якого стояла, коли побачила тростину. Двома руками відкриває крани, і з них тече вода. В себе в сумочці знаходить помаду. Маже руку. Лінош відкидається на ліжку спиною до стіни з виглядом людини, яка закінчила важку і стомлюючу роботу. Дивиться на вісім, що зібралися в кімнаті і трохи посміхається. «Давай, Майку!» – каже Лінош. «Ми тут без тебе чудово впораємося!» «Чмокне за мене свого хлопця!» «Скаже йому приятелі з магазину, передає йому привіт!» Обличчя Майка зводить судомою. Йому хотілося б дати Ліношу по морді. Звідки ти стільки знаєш, запитує Хедж. якого біса тобі від нас потрібно? Лінош знову кладе лікті на коліна і нічого не відповідає. Хеч, каже Майк, давай зробимо так тут буде сидіти двоє з вас, а решта нехай чекають у магазині. Ти не хочеш, щоб він міг дістати одразу нас усіх, запитує Хедж. ну щось подібне до цього. І Майк повертається до жінок раніше, ніж Хедж встигає відповісти. Давайте, леді, відвезу вас назад до мерії. Урсула простягає йому ключі. «Це від снігомобіля Люсіена Фурньє. Можливо, вони тобі знадобляться». Майк віддає ключі Хетчу і повертається знову до неї. Урсула запитує. «А Пітер там?» «Залишимо його, поки де холодно», – відповідає Майк. «Коли все скінчиться, простежимо, щоб, ну, щоб усе було зроблено, як треба. А зараз підемо». Урсула встає та застібає куртку. Після прольоту зали засідань мерії Йде Джил у халаті з сумочкою в руках. На дворі виє вітер. Відчиняються двері туалету, і входить Джил. Секунду її обличчя залишається спокійним, обличчя жінки, яке здійснює вечірній ритуал підготовки до сну. І відразу ж сповнюється жахом. Випустивши сумочку, вона хапається руками за рота, щоб придушити крик. Так вона стоїть мить, приголомшена тим, що побачила. Потім повертається та вибігає. У відгородженій спальній зоні підвалу світло приглушене. У дитячому кутку міцно сплять усі підопічні моллі. Навіть неприємний Дон Білс вже не бешкетує. Приблизно половина ліжок для дорослих теж зайнята переважно літніми людьми. Молі Андерсон притримує саморобну фіранку. Напевно, це просто ковдра, пришита до вішалки для одягу, пропускаючи Енді Робішо. Енді тримає на руках кет. Несе її до вільного ліжка, за Енді йдуть Моллі та місіс Кінгсбері. Вони підходять до ліжка в глибині кімнати, що стоїть окремо від інших, і Моллі відкидає ковдру і верхнє простирадло. Енді кладе кет на ліжко, і Моллі її вкриває. Вони розмовляють тихо, щоб не турбувати сплячих. «Ох», – каже Енді, вона і справді відробилася. Моллі запитливо дивиться на місіс Кінгсбері. Це дуже легке, снодійне відповідає та… Док Грісон сказав, що якби воно було хоч трохи легше, і можна було б купувати без рецепта. Я гадаю, що в неї просто шок. Щоб вона не зробила або щоб не сталося з нею, зараз вона далеко від цього. Напевно, так краще. Місіс Кінгсбері нахиляється і, можливо, сама собі дивуючись цілує сплячу в щоку. На добра ніч, Люба. А не треба, щоб хтось із нею посидів, запитує Енді. Ну, посторожив. Моллі і місіс Кінгсбері? Здивовано переглядається, ніби підсумовуючи, до якого ідіотизму дійшла ситуація. «Сторожити Кет? Таке невинне створіння? Справді світ збожеволів!» «Її не треба стерегти, Енді», – каже Моллі. «Але…», – починає Енді, «Ході, – «ходімо», – наказує Моллі, – і повертається йти. Місіс Кінгсбері йде за нею. Енді секунду тупцює біля ліжка. Він зовсім не так упевнений. Потім виходить слідом. Моллі, Енді та місіс Кінгсбері виходять у вітальню у підвалі Мерії. Ліворуч від них – люди, 40-50. Більшість уже в піжамах і халатах дивляться на каламутний екран телевізора. Праворуч від них – сходи. Ними сходять Сандра Білс, Мелінда Хетчер і Джил Робішо. Сандра в повному жаху, Мелінда – злякана і похмура. Джил – на піку істерики. Принаймні доти, доки не помічає свого чоловіка. Вона з плачем кидається в його обійми. «Що трапилося, Джилл?» – запитує Енді. «Що таке, лапонька?» Деякі з тих, хто дивиться в телевізор, обертаються. Моллі дивиться в бліде обличчя Мелінди і розуміє, що трапилося ще щось. Але зараз не час полошити тих, хто вже заліг спати. «Ходімо на гору», – командує вона. Щоб це не було, поговоримо там про це. Біля перехрестя Атлантик-стріт та Мейн-стріт бореться зі снігом всюдихід. хід. Він рухається вперед, хоча йому й доводиться пробивати кучу гури, що сягають капота. Під такою завірюхою йому навряд чи довго їздити. У машині сидять Майк, Урсула та Джоанна. Мені дуже страшно, каже Джоанна. Мені також, відповідає Майк. У залі мерії, не доходячи до дверей у туалет, стоять, обійнявшись Джил та Енді Робішо. Мелінда та Моллі стоять до цих дверей ближче. Між цими двома парами стоїть Сандра Білс. Вибачте, раптом каже Сандра, не можу я, не можу більше. Вона проноситься повз Джилл і Енді і біжить до виходу. Сандра, що плаче, пробігає через офіс мерії, прямуючи до сходів. Вона не встигає туди дійти, як відкриваються двері і входить Майк, покритий снігом і обтрушуючи сніг із черевиків. За ним ідуть Урсула та Джоан. Сандра зупиняється і дивиться на тих, що увійшли дивним і диким поглядом. «Що таке, Сандра?» – запитує Майк. «Що трапилося?» Двері в жіночу вбиральню відчиняються. «Повільно, неохоче». Моллі і Мелінда входять одночасно, збившись пліч пліч для хоробрості. За ними видно Енді та Джил Робіша, На обличчях Моллі та Мелінди вираз здивованого жаху. «О, Бог, мій!» – вигукує Мелінда. Моллі і Мелінда бачать. Прямо перед ними стоїть на колінах кора Стенхоуп. Раковина повна води і по її поверхні плаває сиве волосся кори. «Я хочу, і я піду». Намалювала кривавою помадою тростина. Справжньої тростини тієї, що з вовчою головою не має сліду. Затемнення. Кінець четвертого акту.